ne riješi, sigurno da riješ će A ja a te čisti do si bolesti? Znači, bolesti je, aj, uh, uh, jer razmišljaš o sut, razmišljaš o kvalitari računa, a dovolj će neka ta bolesti. Ili ćeš iznenada umrati, ili iznenada u bolesti. Nešto će iznenadati u i Il jedno u drugu. Drugo, srmaš to kad ne para, ne usliješ šta pomoći. Moli, u isti konica. Čim imaš uno, par od prisi jadeš, te tamo šetan, samo doštapavao, a ti imaš alko što zna da sve to dobi valjalo staviti. E tako što su ti bile na smavi. I da završem za uh, jednim događan za vrijeme Islame salama, kako ljudi neće da budu zadovoljni, neće da da pristaju tako su i tad jednome od svojih članova koji su bili sa na kupi tri pogaće. Ovdje ovaj kupi, tri, kupi tri, ali jedne poju. Kad je došao u pita kakav treća pogaća karenena, tri skriva. A dao je pare za tri. I znao mi sam li sam da omlažem i da neće da prisnam. A zahvalnost je, da vam kažem, to smo se gore veći, zahvalnost smo gore sabru, mi znamo šta je sabru, ali zahvalnost je veći problem. Zahvalnost je da priznaš onih ko ti je valjio. Bogu se nikad ne mere zahvaliti. Ne možete to da, da sami pomudite. Ljudima se možeš zahvaliti. Protiv usluku. Bogu ne možeš. Bogu možeš zahvaljivati. Svaki nam, stan. Uvijek zahvaljivati. Ali nikad se ne mere zahvaliti jednički Kao što se animateri ne mere zahvaliti. Možeš se zahvaljivati. Ali čovjeku se može zahvaliti. Pa ovo sam tijel da krenim dana ja razumijem ovo je Razumijem što samo da ja tako. A sa skoro sportu, jedan je biznisnač čiru kosu da te da koji. I on rekao što bi ja što moram da šljam to da ili nas sačapla. Jer ti ne radi, čovjek ti biznisnač čini godinu dana jednom. Ima ti 2 3 i više stvari da radiš. A ti si već naviklo da ti on pomaže to ne I sad ćeš ti sa sporta kao tri godine kažeš, pa ne brzi što on je vrzi, što više neće, pa više neće. Pa, da. Pa ja ne riuscim ništa, zato zato da ti ne da više nako. Pa šta šta zvolite, pa šta mrzit? Obično bi imali neprijatelja. Tako biznisne ljudi koji me kvaljaju stiću Zato što su ljudi pokvarjali. Tri mu godine valjaju, godinu dan mu valjaju i ne više ili neće više. Kare, što me sad mrzit? Pa kad pameti to od trih godine što ti je učinio. Nije morao. Sad ti sam ti ispitao što sam to poprišit što neće više. Meni što nekoga drugog uzeo da rade. I ili nešto. I ili mu zajinu. Bek puta u zajinuš dođe šest i ali nije paljopnija. I ne možete zaboraviti. Jer to je odlika šakira onih koji su zahvali. Pa Isra je sam znao ovaj Pa pravi čudo jedno Ko je u jelena i dobu učinili ponovo žirio jelena. Vidio sad čudo se i pitao ga če je treća bogaća da je tri su bile. Iru preko vodnje je nalekla, da lekla, sada je potpušao i su firom preši. Vidio čudo se konao desko. Jer Isra je sam mogo ovdati. Božem pomoći. Štešir, ti kada konovo, dine treća pogaća, kaže, bila su tri. Onda neđe na jednu kameru zlata na, na tri kamere, ne zlata. Gdje onda kaže, ja da bi taj se ovo pretvori u zlato. I kada se pretvori u zlato, Islale samo kaže, ja da bi ovo svo zlato onome koje, ovo je tri zlata, koje bojo treće u pokraću. Sad nam se da. E sad je došlo da izražuje nekoliko pašlo. Onda kad ja sam bojo treće u pokraću. Kad idete, Kad je filmo uzeo zlato, Isak, kolaj sam mu kažne, ne meneš s nama biti. Tomu je bila kazna etati djunjalom, etati zlato, nišći član više naše društva. On od, od visoke. I dok je malo žigao sad tim zlatom, najčešću loku, bi normalno biti bogatstvo i otjelimo jubiljati. upeg rane, dok mi ovo malo menimo kakšno godijeli, dok mi ono šlo poopiti rane a ova dojca kontraju, no što mi ne bi popala obiti, to je najpomažnija, iako što je dvije kamere dovoljde, ali da mi i popala da njega ubijemo, kad vam tudi za okup više, mi smo ga upiti, mi ćemo na dva dijela prijeli. A ovaj pek kontraju još bi što bi ja dijelio s njima, da njima stavim odreba so pa da, da su, se da sve kukom najdobijem, da su zlada ubijem i o stavljanju odreba i metni uravni klikci, i oni ga za okup kar hanem istas, i sada se prvo i oni prepoj. Znači, nikdo nije dobro zlata, nikdo nije dobro denavka. Eto tako završava denavka i tako je da vlasti što da završi Trojicu Čelavu, i Slikovu. To šo mu ne da kuli, kuli, kuli sve Trojicu, i ti ta Čelavu, šta bi ti naniši roli na zemlji? Kare da obijem kosu. Šta ti i Gubavu, da finne se izlijči, da pustim finne kosovskih, da ti? da vidim, da probadam i svi što dobili. On je i oni su dobili to što se traže. Šta, šta još, ovaj traži crdo deva, ovaj traži crdo kobjeda, ovaj crdo povaca. Dobili su i to deo i plus dobri su što im je gubinao uh, potrebao. Nakon deset godina koliko je bilo dolazi ponovo ovaj isti čovjek i sad se predstavlja kao siroma, pa kaže nam je kubavom, bilo imeno dao koju delu nema, nema mišlja kudnih namjeri. To što ti je Bog dao, kaj on se razaradio. Zaboravio da, da mi je, prvo da je ostavio, i drugo da mu je Bog dao to. Kada je, ja da vratilo je, Kada je vratilo kako stvarim ljubim. Ponovim vraćam kakav I tako je bilo sa gubami. Jedino najzlijek rekovanje je, Bog vratilo mi, dao mi je Bog gospod, uzmi sve gašno, ne treba mi šta to ćeš gašno. E to su oni posvjesni koji, koji su zahovali. Pa, kad imamo, ne mi se spaviti, moraš tog dosta. Moraš dobra, kad, da, ti, da, da ne zmaš ništa. Vidite da je blip Moraš ostati nepokretno da ti tičemo od kada. No, će, kako će ono raditi? Nemoj pripisila sebi ni zdravlje, ni pamjeti, jer je Bog dao i zdravlje i pamjeti. I da se nas s nalazima. Neko se ne zna s nalazima. Ja sam, kad sam bio medicijan, Bog mi je zvijedio. Bođa je sedam godina tamo. Ne s nalazima. Ja tek krenuo u trnoji, po americiju tražu, po njega dolara, dolara zajedno. Zamislite mu što da je, da on meni da, da odmene tražu. Ne ima čovjek s Boži dar iz dijeli, budi zahvala što je pođaviti na grubanu. Ja dajem jer je mene, a ako ja vam prestane dijeliti, mi je čala pregled. Pa nemojte pričetiti, dijelite, budite zahvalni, a na saboru da se saboremo van. Pa, molim Boga da budemo prišljitljivi i zahvalni.